«Жде мене і не покоїться!» е, Ми всі не покоїмось, старі й малі, таке вже життя культурних людей! А як же, Сарденько, а як же? Ну що ж там мій Євген, довго він буде говорити там з твоїм батьком?» Раптом Маруся, що теж підвелась, взяла дядя Сергія за плечі і, присунувши свою золотавороду голову до його мишачої сірої, Тихо спитала, а ти думаєш, що я повинна донести на своїх батьків, на маму і тата, якщо я помічу щось підозріле? Дядьо Мишка забігав очима і хотів визволити плечі з-під її рук, але Маруся ще дужче вп'ялась у них. Ні, ти відповідаєш. Трашенно важливо для мене. Мені немає часу, дівчино. Мене жде мій син. Я мушу бігти. Бігти, бігти. Бувай здорова, бувай, бувай, хороша. І, вирвавшись, дядю Мишка швиденько вибіг до коридора. А Маруся вдарила ногою крокодила, з розмахом сіла на кушетку і з тугою закинула руку на шию. Коли Катерина нарешті лишилася у спальні наодинці з чоловіком, і коли вони обоє були вже у своїх ліжках, вона раптом сказала йому зовсім іншим тоном, ніж тим, що говорила до цього часу. А тепер, Степо, я тобі скажу таке. Якщо мене арештують і почнуть допитувати, то я зізнаюсь у всьому, що вони будуть вимагати від мене. «Тепер я вже не витерплю ні того биття, що тоді, ні струмляння моєї голови у діру клозетної ями, нічого. Я наговорю не тільки на тебе, чи на Сергія, чи Євгена, чи яких партійних товаришів, а й на Леоніда, на Марусю, на саму себе. Аби швидше вбили, я тебе попереджаю. Майте на увазі. Ти, я знаю, мене не розумієш» бо ти сильний і можеш витерпіти, які хоч тортури, ти тоді ні в чому не зізнався, хоч тебе мучили душа за нас, і ти нас усіх врятував, а я не зможу, не зможу. Отже, постарайся і тепер нас врятувати. Привези їм докази нашої невинності відданості, і всього, що треба. Привези їм термітів. Степан Петрович, лежачи горілиць і курячи, Понуро посміхнувся. «Привези. Це не яблука, а яких їх взагалі немає. Все одно зроби їх сам». Степан Петрович аж повернувся до жінки всім тілом, навіть наліктя сперся. «Все то? Все то? Зробити з бузотьорів термітів?» А бузотьорів у нас є скільки хоч, тисячі можеш привезти, от і все. Примітка, у радянському жаргоні бузотьор невдоволений. Але ж я мушу чимсь довести, що вони терміти. О, вони самі доведуть, як їх візьмуть на допит, самі зізнаються, в чому ти схочеш. Тож краще нехай зізнаються бузотьори. «А не ми, не наші діти!» Степан Петрович ще якийсь час мовчки пильно дивився на жінку, потім ліг головою на подушку і встромив очі у стелю. «Оце тобі моє тверде слово, Степане!» додала Катерина і погасила лампу. Степан відповів їй усе тим самим мовчанням. «Розділ шостий. Степана Петровича Іваненка ніхто до поїзда не проводжав, бо виїжджав до Києва не Степан Петрович Іваненко, член Верховної Ради СРСР, орденносець і так далі, а простий собі кореспондент Центрального органу партії правди Андрій Зінчук. Простий, не простий, але партія дала йому купе купем'якого спального вагона. У купе мав бути ще один пасажир, і Іваненко якось особливо цікавився, з ким йому доведеться провести першу ніч у великій місці».